А відзвали ще до лісосмуги, де знайшли машину, кілометр. Усе начебто збігається. Цього разу обмацували кожну циглину, шукали в металу шукачем. Наприкінці дня в руках Винукорова блиснув невеличкий золотий медальйон. Більше нічого. Надійшли висновки експертів. На кермі відбитки пальців самого водія, на килимку в кабіні від чужого взуття. Що далі? Не перевіряти ж усіх тих, хто має в місті відповідний розмір червиків. Та Винокурова не полишало відчуття, що злочинця треба було шукати серед працівників Рембудуправління, якому було доручено розібрати стару стіну. Їх викликали по одному. Проморочилися півдня. Марно. Зацікавилися одним. Лагодою. Муллером, який працював на фестивальній Деміч. Він був єдиним, хто не з'явився на виклик. Винокуров відрядив за ним міліціонера, але вдома Мулера не виявилося. Ми знайшли його і наступного дня. Разом із своїм напарником Волковим Лагода зник. «Ну що ж, начебто все прояснюється», – підсумував Винокуров. І Кащук не зрозумів, сказано це всерйоз, чи журтама? Тепер треба будь-що розшукати лагоду. Концентричні кола. Ні, випадком у розшуковій справі нехтувати не варто. Щось пригадавши, винокуров посміхнувся. Колись зграя грабіжників вчинила зухвалий напад на інкасатора. Діяли так швидко і спритно, що начебто не залишили жодного сліду. Та під час огляду місця події знайшли паспорт. Його загубив один із грабіжників. На жаль, злочинці не завжди гублять свої паспорти. Проте карний розшук прагне скористатися з будь-якої їхньої допомоги. Увечері карета швидкої допомоги доставила в лікарню Хабаровська, чоловіка якого збили легковою автомашиною. Не переходячи до пам'яті, він помер. Судово-медичний експерт засвідчив, що потерпілий у момент наїзду був у стані алкогольного сп'яніння. Документів при ньому не виявилося. Перевірили, чи не сходяться прикмети потерпілого із тими, що належать людям, яких розшукують. І переконалися, що це Волков. Машина з місця пригоди зникла. Тому слід було передусім відповісти на запитання, чи не був це навмисний наїзд. Винокуров з групою негайно вилетіли до Хабаровська. За годину після посадки він попросив показати опис речей, що належали Волкову. Що ж було у тому описі? Одяг, гребінець, ключі, мабуть, від квартири, книжечка з талонами на право проїзду в трамваї, білий мішечок з харчами. Люди тут свою справу знають, тому не лише зважили мішечок, рівно 5 кілограмів, а й перелічили сало, сир, тютюн. Винокур просить принести карту в міст. Відзначає точку, де трапилася аварія. І звичкою знову малює концентричні кола. Що ж цікавого знаходить у першому колі? Слідчий ізолятор. У другому – нічого, щоб могло зацікавити. У третьому – дитяча лікарня. У четвертому колі – знову нічого. Ще не вірячи самому собі, він запитує, коли у тутешньому слідчому ізоляторі приймають передачі. Із 9 до 15 години. Коли загинув Волков? О 14 годині 40 хвилин. Поспішав? Білий мішечок з харчами, мабуть, передача. Вага рівно 5 кг. Норма для ув'язнених. Отже, слідчий ізолятор. Не виключено, що Волков поспішав саме сюди. Запросив, чи надходили сюди раніше передачі від Волкова, а якщо надходили, то на чиє ім'я? Не надходили. Проте Винокуров не здається, Хоча в душі знову виникають сумніви. Домовляється, що приїде вранці переглянути всі особові справи, заарештованих, протягом останнього тижня. І разом з Кащуком їде зрештою в готель. За місцевим часом було 9 годин 17 хвилин, коли він узяв до рук чергову справу. Це була справа якогось Гореліна, так він себе назвав, обвинуваченого у злісному хуліганстві. Але фотографії на дивився Лагода. Коли його викликали, Лагода вже знав, що все заперечуватиме. Та у нього нічого не запитували. Дали ручку, папір і попросили викласти все, як було. Чому вбили Буренка і як саме? «Ні, ми не вбивали!» – крикнув Лагода і замовк. Винокор засереджено дивився на нього. І той зрозумів що від цього погляду йому не сховатися. «Усе написали?» – тихо запитав Винокуро. Хоча, звичайно, бачив, що Лагода навіть не торкнувся паперу. «Все, як було? І ви вже знаєте, що вам буде пред'явлене обвинувачення в умисному убивстві за обтяжуючих обставин. Так, знаєте? Якби прокурор-криміналіст стопотів ногами, зловтішався, що злочинця врешті-решт спіймано, Лагода, може, і не повірив би йому, вирішив би, що той залякує. Але Винокуров сказав це так спокійно,